уважно порівнюючи їх з тим, що відбувається на обличчях суперників. Переглядається, як кожен у руках тримає карти, часто вгадуючи козирі або старші карти за тим поглядом, яким дивиться на них їхній власник. Під час гри помічає кожну переміну на обличчях гравців і таким чином здобуває знання, оскільки впевненість, подив, радість, розчарування виявляють себе по-різному.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 Усе це вказує його несхибній інтуїції на те, що відбувається насправді. Тільки -но зіграно два чи три кони, він уже знає, що в кожного в руках. І відтоді непомильно викладає карти, немов решта гравців тримає свої карти лицем до нього. Аналітичні здібності не слід плутати з винахідливістю. Тоді як аналітик конче повинен бути винахідливим, винахідливі люди часом напрочуд не здатні до аналізу. Вміння конструювати чи то комбінувати, яким вони так пишаються, і для якого, мабуть, помилившись, френологи знайшли відповідний орган, вважаючи те вміння природженою властивістю. Так часто виявляється в людей, котрі в іншому є просто недоумками, що це вже привернуло увагу письменників-моралістів. Винахідливість та аналітичність набагато легше розрізнити, ніж химерування та уяву, хоча відмінність між ними та сама. І справді, ми бачимо, що винахідники завжди повні химер, тоді як правдива уява є. Я... Весну та першу половину літа 1800 такого-то року я жив у Парижі, де й познайомився з паном С. Огюстом Дюпеном.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 Єдиною його втіхою були, звичайно, книжки, але в Парижі вони доступні. Вперше ми побачились у сутіні бібліотеки на вулиці Монмартр. Так трапилось, що ми шукали однієї книжки, вельми старої й дуже цікавої. Це зблизило нас, і ми зустрічалися чим раз частіше. З тією невимушеністю, яку дозволяють собі французи, хоч би про що там йшлося, він коротко оповів мені історію своєї родини. Я був вражений тим, скільки книжок він прочитав, а насамперед відчув, як душа моя стрепенулась від його шаленого завзяття і палкої свіжої уяви. Шукаючи в Парижі якоїсь гідної роботи чи мети, я нарешті збагнув, що знайшов і що товариство такої людини буде мені неоціненним скарбом. Цю думку я висловив йому з усією щирістю. За який час було вирішено, що поки я буду в Парижі,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 Коли б люди довідались, як ми живемо в тім будинку, то вважали б нас божевільними. Хіба, може, й сумирної вдачі. Ми цілком відгородились від світу. До нас ніхто не ходив. Я пильнував, аби не бовкнути комусь із колишніх знайомих про наше помешкання. А Дюпен ще давніше припинив усілякі знайомства. Ми жили тільки для себе. Однією з химер Дюпена, а як іще це можна назвати, була його закоханість у ніч. Я з філософським спокоєм перейняв нього і цю закоханість, і решту його дивацтво. Княгиня Жалоби не була ласкава повсякчас бути з нами, але ми могли імітувати її присутність. Тільки не розвиднялося, ми в усьому будинку зачиняли грубезні віконниці і запалювали дві тонкі високі свічки, що дуже пахтіли і освітлювали кімнату кволими, мертвотно-блідими промінчиками. Вони допомагали нам поринути у вигадані світи. Ми читали, писали або й просто балакали, поки годинник сповістить пришестя правдивої темряви. Тоді, взявшись по підруч, ми вирушали з дому і вели далі денні дискусії або просто тинялися вулицями до ранку, шукаючи поміж химерних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 він казав мені стишеним голосом, що в душі кожної людини знає віконечко, проз яке може бачити, що в кого на серці. І часто супроводжував це твердження прямими доказами обізнаності з моїми справами, що мене дуже бентежило. В такі хвилини він ставав холодним і ніби чужим. Очі робились безвиразні, а його звичайний густий тенор обертався на дискант і міг дратувати.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 Найліпше доведуть те, що я хочу сказати. Трапилась нам отака пригода. Одного вечора ми йшли довгою брудною вулицею неподалік Палерояля. Кожен занурився у свої думки, і хвилин п'ятнадцять ми йшли мовчки. Зненацька Дюпен урвав мовчанку. Такий справді, з його ростом можна грати тільки в театрі вар'єте. Напевне, що так. Відповів я мимоволі і не зразу постеріг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 Тут я затнувся, аби пересвідчитись, чи справді він знає за кого. «За Шантії», – сказав він, – «чого це ти затнувся? Ти саме міркував, що через свою мершаву постать він стає смішним у трагедії». Саме про це я й міркував. Шантії, що підбивав черевики на вулиці Сен-Дені, почав марити театром. Він спробував зіграти Ксеркса в одноіменній трагедії Кребійона і став загальним посміховищем через свої потуги. «Скажи мені в ім'я Господа», – вигукнув я, – «що за метод, якщо був тут метод, дозволив тобі прозирнути мої міркування?» Поправді я трохи перелякався, та не хотів цього виказувати. «Розносчик фруктів», – відповів Дюпен, – «наштовхнув тебе на думку, що підкидач підметок не досить високий для Ксеркса «етид генус омне» і всіх його роду». «Розносчик фруктів? Ти пантеличиш мене?» я... Тепер я пригадав, що справді розносчик фруктів з великим кошелем яблук на голові мало не збив мене з ніг, коли ми завертали у вулицю, по якій зараз йдемо. Але до чого тут шантії? Це мені не вкладалося в голову. Але в Дюпена не було й дрібки штукарства. Я поясню, сказав він, і коли ти добре все пригадаєш, ми зможемо простежити твої міркування в зворотному напрямі від хвилини, коли я до тебе забалакав, до інциденту з розножчиком. Отже, променемо такі пункти шантії, Оріон, доктор Ніколз, Епікур, стереотомія, бруківка, розножчик фруктів. Мабуть, нема такої людини, щоб хоч раз не простежувала власних думок і не дивувалася химерності стежок свого розуму. Таке стеження буває доволі цікавим, і хто вперше вдається до нього, буде вкрай здивований, коли не приголомшений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 Це було останнє, про що ми говорили. Саме коли ми переходили вулицю, рознощик з великим кошелем на голові метнувся повз нас і штовхнув тебе на купу каміння, що лежало для ремонту бруківки. Ти наступив на камінь, що був відкотився, ковзнув з нього, мало не звихнувши ногу, щось промиврив собі під ніс та мовчки рушив далі. Я не стежив за тобою навмисне, але спостережливість останнім часом стала мені своєрідною потребою.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 який ми часто обговорювали. Я маю на увазі «Пердідід антикум літера примасонум Втратила давня літера перше звучання. Я тобі вже казав, що тут йдеться про Оріон, який по-давньому писався Уріон. Я знав, що ти не міг забути до тепності такого тлумачення, тож не проминеш нагоди поєднати Оріон з Шантії. З посмішки на твоєму обличчі я збагнув, що ти таки поєднав їх. Ти думав про ваду бідолашного шевця.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 Два чи три довгі пасма масивового волосся, також закровленого і, здається, видертого з корінням. На підлозі знайдено чотири наполеондори, сережку з топазом, три великі срібні ложки, три малі з мельхівору та дві валізи з чотирма тисячами франків золотом. Шухляди комода, що стояв у кутку, було висинуто. Там, вочевидь, хтось нишпорив, хоча багато речей ще лишилося. Під постіллю, на підлозі,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 вона відмовила йому і вселилась у будинок сама, не здаючи вже жодної кімнати. Стара, бачте, перейшла на дитячий розум. За тих шість років свідок бачив дочку щось за п'ять разів. Обидві жінки жили цілком відлюдно, вважалися грошовитими. Чув від сусідів, ніби стара ворожила, не вірить цьому. Не бачив, щоб хто чужий заходив до будинку. Тільки розсильний, раз чи двічі, та лікар.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 Запевняє, що голос не міг належати жінці. Розпізнав слова «секре» – «клятий» та «діабль» – «біс». Різкий голос належав іноземцеві. Не може, напевне, сказати, чи був він чоловічий чи Анрі Дюваль – сусіда, мосяжник. Засвідчує, що був одним з перших, хто ввійшов до будинку. В цілому підтверджує свідчення Мюзе. Додає, що вони замкнули за собою вхідні двері, щоб стримати натовп, який швидко зростав, дарма, що була глупа ніч. Цей свідок гадає, ніби різкий голос належав італійцеві. Певен, що не французові. Не знає, чи голос чоловічий, може й жіночий. Не міг розібрати окремих слів, бо не знає італійської. Але за інтонацією судить, що то був італієць. Свідок знав пані Леспане, часто розмовляв із нею та її дочкою. Певен, що різкий голос не міг належати жодній з небіжчиць. Оденгаймер, власник ресторану. Цей свідок сам зголосився дати свідчення. Не розуміє французької і довелося залучити перекладача. Родом з Амстердама. Проходив повз будинок, коли почулися крики.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 Не побачив тоді на вулиці жодної людини. Це бічна і дуже тиха вулиця. Вільям Бед, кравець. Засвідчив, що був серед тих, що ввійшли до будинку. Англієць. Живе у Парижі вже за два роки. Одним з перших піднявся сходами. Чув голоси, які сперечалися. Хрипкий голос належав французові. Зрозумів кілька окремих слів, але всі пригадати не може. Чув виразно «сакре»? Тоді ж чулося й неначе бурюкання кількох осіб. Хтось шарпався і вовтузився. Різкий голос був дуже гучний, гучніший за хрипкий. Певен, що той голос Четверо з названих вище свідків на додаткові питання відповіли, що коли вони підійшли до кімнати, в якій знайдено тіло панни Леспане, Двері були замкнені ключем ізсередини. Було абсолютно тихо, не чулося ні звуку, ні голосу. Коли двері висадили, то нікого ніде не побачили. Вікна і чоловічої, і затильної кімнат були опущені і надійно закриті зсередини. Двері між двома кімнатами були зачинені, але не замкнені. Двері з чолової кімнати на сходи були замкнені, ключ стирчав ізсередини. Двері малої кімнати з чола будинку, п'ятий поверх біля самих сходів, були настіж. Кімнатка була захаращена всіляким непотребом. Старими ліжками, якимись коробками тощо. Все те уважно поперекладали й переглянули. Кожну п'ять у будинку пильно оглянуто й обстежено. Комени прошуровано йоржами від верха до споду. Це п'ятиповерховий будинок з мансардою. Хід на дах –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 Чув оті голоси. Хрипкий голос належав французові. Зрозумів кілька слів. Здавалося, немов когось умовляють. Не зміг розібрати, що казав різкий голос. Звуки були швидкі у ривчості. Гадає, що то говорив росіянин. В цілому підтверджує решту свідчень. Італієць ніколи не спілкувався з росіянами. Декілька з названих свідків – Після додаткових питань засвідчили, що комини в усіх кімнатах п'ятого поверху надто вузькі, щоб через них хтось міг пролізти. Йоржем вони називають спеціальну круглу щітку для трусіння сажі. Такими щітками було прошуровано всі димарій комини від верха до споду. Чорних сходів, якими можна було утекти непомітно для тих, хто піднімався головними сходами, в будинку нема. Тіло панни Лиспане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 розмаїтість ужитих заходів, але нерідко ті заходи такі ж доцільні, як халат Джордена, щоб краще відчути музику. Щоправда, поліція часом досягає разючих результатів, але більшу частину цих успіхів вона завдячує простій ретельності та спритності. Там, де цих рис не досить, її схеми падають. Відок, наприклад, був кмітливий чоловік і вмів наполегливо працювати. Але через те, що йому бракувало культури мислення, він був надто діяльним і саме тому раз-пораз по раз помилявся. Він бачив неправильно, бо дивився занадто зблизька. Може, якісь подробиці він бачив напрочуд ясно, але при цьому неминуче втрачав бачення предмета в цілому. Он воно, що трапляється, коли надто заглиблюватись. Істина не завжди у криниці. Я переконаний, що всі важливіші речі –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 «А крім того, – казав далі Дюпен, – Лебон колись мені дуже допоміг. І... Отримавши дозвіл, ми зразу подалися на вулицю Морг. Це одна з багатьох другорядних вуличок, що пролягли поміж вулицею Святого Роха та вулицею Рішельє. Поки ми дійшли, вже й вечоріло.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 потім іще раз повернули і пройшли позаду будинку. Тим часом Дюпен оглядав сам будинок і все довколишнє з пильністю, у якій я не бачив жодної потреби. Потім ми знову підійшли до фасаду, подзвонили і вартові, побачивши наші папери, пропустили нас усередину. Ми пішли сходами нагору, до покою, де було знайдено тіло молодої леспане і де ще й досі лежали обидві набіжчиці. Як і годилось, у кімнаті ніхто нічого не прибирав. Все, що я побачив, було вже описане в газет «Де Трібюн». Дюпен досліджував кожну річ надзвичайно уважно. Трупи також. Потім ми пройшли рештою кімнат і вийшли на затильне подвір'я. Всюди нас супроводив жандарм. Було вже поночі, коли ми залишили будинок. По дорозі додому мій товариш зайшов до редакції однієї щоденної газети.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 Та ні, нічого, сказав я. Принаймні, нічого поза тим, про що ми читали в газеті. Боюсь, що газет не збагнула всієї незвичайності цього страхітного злочину. А втім, облишмо ті нікчемні міркування, що тиражує газета. Як на мене, цю загадку вважають нерозв'язною саме з тієї причини, яка дає підстави сподіватися дуже простого розв'язку. Я маю на увазі незвичайний характер цього злочину.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 жахливо понівечене тіло старої пані, цих обставин, а також згаданих вище й тих, які я не маю потреби називати, вистачило, щоб паралізувати поліцію, бо її агенти, котрі так пишаються своєю проникливістю, опинилися тут цілком безпорадні. Вони зробили велику, але таку поширену помилку, сплутавши незвичайне з потаємним. Та саме відхилення від звичайного –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 Ніби він звертався до людини на далекій відстані Безвиразні очі дивилися тільки на стіну Всі свідки потвердили, казав він Що голоси, які сперечалися, не належали невіщицям Це звільняє нас від питання, чи не вбила стара свою дочку Стративши потом у себе Я кажу це тільки для того, щоб зберегти логічну послідовність міркувань Адже і так ясно що пані Леспане було не під силу запхати доччин труп у комен, а характер пошкоджень її власного тіла цілком касує гіпотезу про самогубство. Отже, вбивство вчинив хтось інший, і люди, піднімаючись сходами, чули суперечку вбивць. А тепер скажи, не про свідчення взагалі, а про те, що було особливого в них. Чи ти постеріг ту особливість? Я відповів –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 Не знаю, казав далі Дюпен, яке враження справила на тебе моя розповідь, але, не вагаючись, скажу, що правильної дедукції, навіть з цієї частини свідчень, частини, де йдеться про хрипкий та різкий голоси цілком досить, щоб пробудився здогад, який скерує все дальше розслідування. Я сказав правильна дедукція, але моя думка цими словами виявлена не повному. Я мав на увазі, що дедукція єдиний придатний метод. І що здогад неминуче випливає зі свідчень, є єдиним з них висновком. А що то за здогад, я поки не казатиму. Поки мені досить, коли ти знатимеш, що цей здогад спрямував мої пошуки в опочивальні. Перенесімося уявою до тієї опочивальні. Що ми станемо шукати насамперед? Вихід, яким скористалися вбивці. Нема потреби довго розводитись за те, що ми обидва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 Мої власні пошуки були конкретніші. Саме з тих міркувань, які я щойно навів, адже я мав довести, що те нібито неможливе, насправді таким не є. Отож, я міркував апостеріорі, виходячи з фактів. Вбивці втекли якимсь із цих вікон. Але вони не могли вставити цвях зсередини. Це міркування своєю очевидністю приспало пильність поліції. Та все ж вбивці закрили вікно.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 Мабуть, цвях зламали, вдаривши по ньому молотком. Я повернув уламок на місце, і цвях знову здавався цілим. Ганч був не Натиснувши пружину, я підняв раму на кілька дюймів. Головка цвяха піднімалася разом з рамою, не випадаючи з отвору. Я опустив раму, цвях знову здавався цілим. Отже, загадку було розгадано вбивця втік цим вікном. Рама або сама впала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 Звичайні вбивці такого не роблять. Принаймні, вони б не намагалися сховати труп таким дивним способом. У цьому способі, погодься, було щось те, що не узгоджується з нашим уявленням про дії навіть дуже зіпсутої людини. Подумай також, якої треба сили, щоб запхати... Звернімося тепер до іншого свідчення про нечувану силу. На каміні знайшли дуже грубі пасма сивих жіночих кіс, видертих з корінням. Тобі відомо, як важко видерти з корінням навіть 20 чи 30 волосин в купі. Ми на власні очі бачили ті коси. Їхнє коріння огидне видовище, видерте разом зі шматочками шкіри та м'яса, ознака страхітливої сили. Висмикнути десь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 І ти, мабуть, пам'ятаєш слова, котрі, як майже всі свідчать, казав той голос. Мондю. Голос, з огляду на ситуацію, слушно оцінив один із свідків. Монтані, кондитер. Кажучи, ніби той когось докоряв чи умовляв. Це дає мені надію на розв'язок усієї загадки. Француз знав про вбивство. Можливо, насправді це більш ніж імовірно, що він не брав ніякої участі в тих кривавих жахіттях.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 Матрос з мальтійського судна. «Я не знаю цього», – відказав Дюпен. «Я не певен цього». Проте ось стрічка, яка своїм засмальцованим виглядом промовляє, що була заплетена в одну з тих довгих кіс, що їх так полюбляють матроси. Крім того, оцей морський вузол, на ній зав'яжений кожен, бо це мальтійський вузол. Цю стрічку я підняв коло грому від воду. Вона не могла належати жодній з небіщиць.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 Ви не зробили нічого, про що було б слід мовчати. Нічого, що робило б вас винним. Ви навіть не вчинили грабунку, дарма що була нагода. Вам нема чого приховувати. У вас немає причин приховувати. З іншого боку, ваша честь зобов'язана. Поки Дюпен йому це тлумачив, матрос потроху оговтовся, хоч його зухвалості не стало й знаку. «Ну, Господи, поможи!» – сказав він після тривалого мовчання. «Я розкажу все, що знаю, але немай найменшої надії, що ви мені повірите, бодай наполовину. Я був би дурним, коли б таку надію мав. Я і справді невинний, і коли навіть мені судилося померти через це...»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 побачив мавпу на своєму ліжкові. Орангутанг виліз із комірчини, де, здавалося, був надійно замкнений. Мавпа сиділа перед дзеркалом із бритвою в руці і запіненою мордою. Вона, наслідуючи свого господаря, буцім голилася, бо не раз бачила цю процедуру про замкову шпарку дверей комірчини. Побачивши таку небезпечну зброю в руках лютого звіра, який ще й досить вправно нею володів,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 Пані Леспане та її дочка в самих нічних сорочках упорядковували папери в залізній скринці, яку вони викотили насеред кімнати. Папери було розкладено поруч на підлозі. Жінки, певно, сиділи спиною до вікна і не одразу побачили орангутанга. Коли матрос зазирнув у вікно, Величезний звір тримав стару за розпущені на ніч коси і водив бритвою навколо її обличчя, наслідуючи рухи голяра. Дочка лежала долі непритомна. Попервах мавпа була в доброму гуморі. Але крики й пручання старої вочевидь її розлютили. Одним замахом дужої руки орангутанг майже зітнув їй голову. Вигляд крові довів його до нестями. Скригочучи зубами,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 Вона нервово заметушилася по кімнаті, перекидаючи та ламаючи меблі. Тоді схопила мертве тіло дочки і запхала його в комин. Потім ухопила тіло старої і потягла до відчиненого вікна. Коли мавпа підійшла до вікна зі своєю страшною ношею, матрос прикипів до грому від воду і радше з'їхав, ніж зліз на землю. Чим дуже він подався додому. Що буде з клятою мавпою, йому тоді було байдуже.